Az ösvények mind fumba vezettek, le a hegyekből keresztül a szűk szorosokon. Csak néhány keskeny csapást tört délnek, azokat is benőtte a gaz, a burjánzó növényzet. De hát kés használhatta volna ezeket az utakat így vészterhesítőkben. A kalmárok mindig is biztonságosabbnak vélték a partmenti széles kőutakat, a windon elei parasztok pedig jobbnak látták kerülni az árnyakkal teli völgyeket, mióta közelben a horpapok ütöttek danyát. Ám az elhagyatott csapások azon a napon nem tűntek elhagyatottnak. Amikor a nomád Tumansahun felpillantott az égre, már legalább fél ezer jól felfegyvezett lovas ereszkedett le a Hrastem hölgyébe, s még annyi várakozott a hegygerincen, hogy kövesse a Tumán első zömeit. Dél felé járt. Bágyat szellőt a fák koronáját. Odállt, a hegyek túloldalán bizonyára erősödik a szél, végig nyargal a szűk, partmenti sávon, szabadon kiterjesztve hatalmát a tenger fölé. Gécse, a Tumán felsóhajtott. A tenger? Bárcsak láthatnák végre a tengert. Napok, hetek óta nyerekben ültek, és egyre csak szűk, alig használt csapásokon haladtak délnek, mindig csak délnek, rejtve, csak nem bújdokolva, mint valami rablóhordal. Parancsuk félreértés nélkül úgy szólt, hogy kerülniük kell minden összecsapást a helybeliekkel, nem zargathatják a parasztokat, kereskedőket, sem élelevét, zabét pedig mindenütt fizetniük kell. Szégyen! gondolta Gécse a Tománsa hon. Fizetni a parancsot az öregisten minden kincsért sem szekte volna meg. Minden egyes faluban, ahol ideig óráig megpihentek, közölte a parasztokkal hogy szívesen fizet, ha ragaszkodnak hozzá. Bújkálhatott azonban valami a tekintetében, ami elgondolkodásra késztette a derék szlavóniai föld túrókat. Mert végül egytől egyig úgy döntöttek, hogy Inkább eltekintenek az ellenszolgáltatástól. Igaz, a Tumán derékhadát a rokonnép Bertram törzsének serege adta, velük hamarabb szót értettek az itteniek, mint az északi nomádokkal. Bölcs, felettébb előrelátó döntés volt ez a hadakurától, aki tudta, sokak emlékezetében él még a nagy Adrioni háború minden szenvedése. Igaza volt. Úgy tűnt, emberei átvergöttek az utolsó hegyeken is, s végre célhoz érnek. A kucsmás bokkarác, aki följebb ossolye közelében fogtak, legalábbis valami ilyesmit magyarázott kézzel lábbal a körülötte álló nomádoknak. – Tóje ponikve! – Éj, Juráni! – integetett nyugat felé. – Átámú? – Setsvetik Razum Razumés! – Te… Rázum men, bólogatott tumás ahon türelmetlenül. A gyésélen el az a gáj, iba támó! mutogatott délfelé a paraszt, s arcán boldog mosoly suhant át. A je, bió májó kucá, májó kuca. Dobroje! dörmegte Gécse, s hátrafordult fordult a nyomában léptető éjász zöm kapitányához. Grmork! A lovak kimerültek, bevárjuk a többieket, és megpihenünk ebben a völgyben. A fiatal nomád megkönnyebülten bólogatott, aztán gyorsan megállt vezényelt embereinek, mielőtt még a Tumássohon meggondolná magát. Később, amikor kipányvázták lovaikat, csöndben falatozni kezdtek azt mondta a kedves fia, a Tumássohonnak. Nem kerültünk túl közel Porto Réhez, uram. Nem szeretnék a horpapok karjába szaladni, ha már idáig elvergöttünk. Gécse arcán bajlós árnyék sohantát. Nem tudom, Grmork. Nem tudom. Hazagája nagyon alacsonyan repült felettünk. Kötve hinném, hogy nem fedeztek fel minket. Ha pedig tudnak rólunk, nem fejezte be, csak a fejét a lemondóan. Néhány órával előbb futát menesztett a hegyek oldalán délnek, ereszkedő másik lovastumának. Közeledett céljukhoz, és nem akarta a küldetésüket éppen most az utolsó napokban veszélyeztessék, gadú szolgálj. Estére elfoglaljuk a kijelölt pontokat, marmolta maga elé. A többi már nem rajtunk múlik, fiam. A mork bólogatott. Kán morgára, ravasz, mint a sivatagi róka, vág az esze, mint Saul Szaifja. Mire elérjük a partot, azonnal támadhatunk, erre mérgetvehet, uram. A Tomán sohon nem szólt semmit. Szeretett volna maga is olyan bizakodon jövőbe tekinteni, ahogy az ifjú íjjász zsemm kapitány. Bézzünk benne, mindössze ennyit mondott. A kucsmás meg csak vigyorgott, és bólogatott, mint hogyha értette volna, miről beszélgetnek ezek magok kezed.